Acum am venit eu, eu zi voastră de acum înainte. Următoare oră jumate este să mâinile mele. <laughs> nu chiar. Unii deja plecat. Stați-mă că nu o să fie chiar așa lung. Cum sunteți voi? V-ați bătut cu zăpadă? Asta. Cine s-a bătut cu zăpadă? Nu așa sunt curios. Nici și fete s-au bătut cu zăpadă. <laughs> Ce tare! Oricum, am fare frumos, e cam povești. de -aia... Noi ne pregătit să mergem și la munte, mai fain la munte. Când am mers la Reșină, acum cu lideri, a fost zăpada înghețată. Ce care a schiat pe zăpadă înghețată știți că nu e așa de fain. Mai ales când faci uh, viraje, se numesc care, cred că viraje, așa în sole ca slide, slide, slide, slide, așa pe americană, slide. Uh, e, e mai în un pic. Dar oricum, uh, ați văzut, elevii, bă, licienii aveți șase variante de sejur, îți dai seama. Eu cred că niciodată n-am mai avut acea variante pentru un sejur. Alegeți sejurul preferat de tine. Varianta A, o noapte. Varianta B, o noapte și mâncare. Așa că uitați-vă acolo, mergeți la liderii voștri și alegeți varianta Aleg sejurul meu. Și alegi varianta. Și după aia vedem care o să fie mai mulți la o variantă. O să fie interesant. Vedem unde mergem. Uh, unii vor să stăm o noapte, alții trei, așa că o veți merge astăzi ca noi să știm deja să, să decidem exact sejurul. Nu știu câți dintre voi v-ați dat seama, dar de o perioadă noi nu am avut un muzeu pe care să-l putem vizita. Câți ați realizat asta? Câțiva. Bun, restul, n știut. E mai așa de curiositate, Câți dintre voi n-ați fost niciodată la Muzeul Țării Crișurilor? Niciodată n a fost. Ok. Sunt care n-ați fost, cei care, mai ales ăștia din Honeidoara, nu cred că ați fost. Uh, cei care ați fost. Care a fost cu clasă la muzeu? Așa se cu clasa. Ok, care a fost din inițiativă proprie? Mâna sus. Extra! Ai și aplaudă în păștelor. Din inițiativă proprie am la muzeu. Eu trebuie să vă zic, când veneau americanii prin 90 la noi, tot timpul îi duceam la muzeu. N-am ce să arătăm altceva. Atunci clădirile nu erau așa de frumos amenajante, toate erau vechi și nearanjate la muzeu. Și acolo, mai ales când veneau de-aștea, teenagers, adolescenți americani, se victizeau acolo, cum orice adolescent la, la muzeu. Îmi aduc aminte când am mers în America, eu cu Călin, în, în capitala Statelor Unite, Washington, DC, sunt muzee în centrul orașului pe care le poți vizita pe gratis. Și eu și cu Călin ne o ne plăjea, noi mergeam, luam creion, notam ce este la muzeu. Am și, au venit și Dani și Lige odată cu noi, nu mai ți de, uh, de când a fost în februarie sau mai ținut de când. O venit și noi, am încercat să și pe ei la muzeu și Dani și Lige am venit la plictisitor, muzea plictisitor, totul ni s-a părut la Dani și la Ligia. Numai când i-am dus la un parte de distracție aici, a zis, a, stai, asta e viața. Așa că nu știu dacă pe mult mulți vă bucură faptul că muzeul țării crișurilor peste un an jumate va fi redeschis. E ceva, e ceva, super. Deci acum se, acum se amenajează. În sfârșit, ce care știți, știri, în sfârșit s-a decis clădirea unde s-o mută. Știți că era acolo clădirea unde este momentan bisericii catolice, așa că au mutat acolo lângă facultate. Bine, dragii mei, seara asta avem multe de vorbit, multe de spus, lucruri interesante. Deschideți... La 1 Samuel, în fiecare seară noi ne îndreptăm, fiecare seară de tinere, ne îndreptăm spre Cuvântul Lui Dumnezeu. N-ați venit aici să auziți părerea lui Ted, ce crede Ted despre muzică, ați venit să auziți ce crede Dumnezeu despre, despre subiectele care le discutăm aici. Și Cuvântul Lui Dumnezeu nu se schimbă, amin? Cultura se schimbă, oamenii se schimbă, dar Cuvântul Lui Dumnezeu rămâne același și Dumnezeu rămâne același era și în veci. 1 Samuel, capitolul 16 și citim două versete. Putem, de fapt citim trei, ai că suntem pregătiți astăzi, oricum ați luat, aveți, sunteți weekend, nu faceți școală mâine, sunteți pregătiți să mai citim un pic. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 21, la mine Biblie 308, mă bucur să văd pe Boboc aici în față, Boboc, rar, rar te văd chiar aici în, în prima bancă, <laughs> e ceva nou, e ceva nu, adică simt... Uh... Zice, în uh, anturajul meu ceva schimbător, ceva rap, uh, în uh, cercul acesta de cam la 2 metri, muzica strigă din Boboc. Uh, 1 Samuel, capitolul 16. Dacă încep să vorbesc pe rime, să știți că e datorită lui Boboc, e aici influența lui în viața mea. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 21 spune așa: David a ajuns la Saul. Și s-a înfățișat înaintea lui, i-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poartă armele. Saul e împărat, David este un puști. Saul a trimis vorba lui Isai, Isai e tata lui David, zicând, te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, un duh rău, David lua arva și cânta cu mâna lui. Saul răsuflat atunci mai ușor, se simțea ușurat, și Duhul cel rău pleca de la el. Uitați-vă efectele cântării lui David. Deci se răsufla mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Efectul cântării la arfă. Bun, și încă un verset citind din Colosen, capitolul 3, în Noul Testament. Ne place să citim și din vechiul și din noul. Niciodată să nu ne socutiți vechiul. Când citim Biblia, la unii le place mai nou. noi e bun, dar nu ne uităm de vechi. Ne, plac, ne place să fim cu colegii noștri, ne uităm de bunicii noștri. Amin? Bun. Coloseni în capitolul 3, versetul 16, scrie așa, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu rap, cu tehnom, nu. Cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. În seara asta vreau să încep, nu am pretenția că să dezbat tot subiectul, dar am, am, o să încerc să zgâriu puțin suprafața la acest subiect și anume puterea muzicii. Puterea muzicii. Haideți să ne rugăm și cerem Lui Dumnezeu și după aia pornim la, pornim la drum. Dată, îți mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici, îți mulțumesc, doamne, că și din Hunedoare ne dă oameni ca să fim seara asta aici, îți mulțumesc pentru asta. Dată, bine cuvintează timpul care urmează, doamne, și mă rog ca tu să lași ungelata peste cuvânt, mă rog, doamne, ca tu să luminez fiecare tânăr care încă nu înțelege, doamne, ce putere are muzica în viața lui și mă rog, doamne, ca în această seară cuvântul tău să aducă, doamne, rod în viețile noastre, să fim împlinitori ai cuvântului tău, nu doar niște ascultători pasivi. Mă rog, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scritor în mâna Ta și să mulțumesc, Doamne, că vom pleca de aici, schimbați, transformați prin cuvântul Tău. În numele Lui Isus, mă rog, și ne tineri spun. Amin, amin. În seara asta vreau să vă urmezeți despre un subiect care îi parte din viața noastră, e parte integrantă, nu știu dacă putem scăpa de subiectul ăsta, nu știu că putem să-l neglijăm. Începând de acum cam 25 de ani, acest subiect a devenit o parte importantă din cultura noastră. Cam prin anii 80 a început canalul de televiziune MTV să emită în Statele Unite, pe care a, a prins toată lumea, este și MTV România, și MTV Bulgaria, și, și așa mai departe. S-a inventat iPod-uri pentru cei care au ipod nu trebuie să asculte muzica sub poduri, pot asculta în ipod S-au inventat MP3 player-uri. Mi-aduc aminte când eu eram, uh, când eram adolescent, iau castofon de la, când atâta era, băgai caseta înăuntru, câți vă aminte? Walkman? Walkman! Nu prea am auzit de Walkman în ultimul timp, dar pe vremea mea erau Walkman-uri. în caseta, domnei în Walkman. Și mă duc aminte când uh, Începeam și mergeam și alergam cu walkman prin pădure. Puneam walkman aici, au o curea specială pentru a prinde Walkman-ul, să nu cadă walkman -ul. Și când alergam walkman se mișca și caseta se strica de multe ori, deschideai, rezolvai cu un creion caseta. Nu mi a întâmplă niciodată și cam asta era viața. După ce a început walkman să să fie obișnuit și mulți să-l cumpărau. Ori inventat aștia CD. CD pentru cei care ți-a CD. Și după ce au inventat aștia CD-ul, am, am cumpărat cd Problema era la cd că am prima CD-player, problema era că nu putea alerga cu el. Ține-te cu un skip De multe ori ar face, facea skip. Și mergea și mă nervam pe el. Și nu puteam asculta o muzică ca pentru că CD-ul ar, ar schipuia, să cum se zice. Ei, dar numai lumea de mult s-a dus Parcă ne uităm în urmă Walkman, parcă bunica a Walkman Walkman, castofon Așa când vezi o casetă Te uiți la aceea asta De unde vine magnetofon Ce e cam rar Nu știu, n-am întâlnit încă Să mă duc cineva acasă La un tânăr acasă Până să spun o casetă faină Nu, nu știu Poate este, poate eu n-am întâlnit Totul e acum pe calculator, stai să downloadezi de pe MP3, stai să merem pe Torrent, să luăm ce muzică vrei, cam asta e lumea în care noi trăim. Muzica a devenit o parte foarte importantă din, din viața noastră. Unii dintre voi uh, vă culcați pe muzică, câți vă culcați pe muzică? Aveți? Așa, unii dintre voi vă treziți pe muzică, câți vă treziți pe muzică, toți cam, cam ăștia, ăștia se culcă și se trezesc pe muzică. Sunt unii care își fac temele pe muzică. Câți vă faceți temele pe muzică? Ok, okay. unii nu vă faceți temele, deci aia am înțeles. <laughs> nu puteți să-l vrea, dar nu poți, că nu-ți faci. Uh, și uh, nu puteți scăpa de muzică pentru că, uitați-vă, merge într-un mall, în mall uh, nu se aude numai gălăgia cumpărătorilor, ci se aude ce se aude? Muzică. Mergi la o sală de fitness, nu auzi numai acolo cum fierăraia raia, se ridică și se lasă, ce auzi și auzi acolo muzică. Mergi pe autobus acum pe tramvai și ce auzi mai nou? Manele. manele. <laughs> da, manele. Da. Și acum când e, vorba, când e vorba și discutăm despre muzică, normal fiecare dintre noi avem un gen de muzică care ne place, care... Îl, îl adoptăm ca stilul nostru de muzică. De exemplu, sunt unii care se uită la mine și le plac manerele. <laughs> <laughs> Dar mi mine trazice nu. <laughs> uh, nu, el nu e mai Dar uh, sunt oameni care le, vă place un stil de muzică, îl, îl, uh, vă place de el, vă place să ascultați. Sunt la alții care nu vă place un anumit stil de muzică și nu ascultați când la, vă, vă scurce pe, pe creier. Dar chiar dacă nu aveți, de exemplu, o formație, o, care formația preferată, nu știu, trebuie să poate nu aveți o formație preferată, dar aveți un stil de muzică preferat. Adică ce care, îți plac, majoritatea dintre noi avem, dacă nu ai, vino la sfârșit, ne rugăm, facem ungerea ce se poate face cu tine. Dar... Muzica, muzica a devenit o parte absolut, un factor important din viața noastră. Atât de important că nu ai cum să scapi de el. E o parte foarte importantă din viața noastră. Acum, am fost așa de bombardați în, în ultimii ani de muzică că am uitat să vorbim despre, despre puterea muzicii. Și uh, cred că uh, de multe ori uităm de puterea pe care muzica o exercită asupra noastră. Mulți niște sunteți conștienți că muzica are o putere în viața voastră, V-ați obișnuit cu ea, nu puteți trăi fără ea și nici nu vă dați seama că muzica vă influențează într-un mod sau altul și nici nu vă ați dat seama. Dar seara asta o să vedem în ce fel și în ce mod muzica influențează atitudinile tale, influențează gândirea ta și în cele din urmă influențează destinul tău. Vorbim despre asta în seara asta. Dar înainte ca să trec la subiect, am zis că ar fi interesant în seara asta să, să iau două interviuri unii tineri dintre voi și uh, ar fi interesant la început să-l chem pe o persoană care e absolut implicată în muzică, uh, scrie muzică, compune, are albume și ce să nu, hai să-l chemăm pe Seraia în față, primată. Hai să aplaia, în față. Asta e o atmosferă lejeră. Seraia, unde vrei tu? A, tu vrei? Ala uh, mai bun. Bun. tu știi, că tu ești la sunet. Așa, nu o să stăm mult serea dar tu scrii muzică, mă gândesc că, și înțelegi că muzica are un impact și aș vrea să văd așa părerea ta ce, ce impact crezi tu că, de exemplu, că ar putea avea muzica în viața adolescenților sau tinerilor, generația noastră. În primul rând, dincolo de toate lucrurile, cred că am ales muzica tocmai pentru faptul că are o mare influență asupra generației noastre și am dat seama că e un mecanism în care poți să îi atingi. Ce să zic, să începem direct cu, să ne prindem așa puțin peisajul despre care vorbim. Vorbim de zeci de milioane de albume vândute poate la un singur artist în state, vorbim de sute sau miliarde de euro învârtiți prin, prin industrie, vorbim de poate 8 milioane sau 10 milioane de vipsuri la un videoclip pe YouTube. Deci nu vorbim de lucruri mici, când vorbim de muzică, clar, vorbim de lucruri mari. Acum, în mod particular, ceea ce am observat eu... Poate și pe pielea mea, și pe prietenii mei, pe tinerii din ziua de azi, cum influențează muzica. Am ajuns să văd că muzica, de fapt, sunt două lucruri importante pentru tineri. Muzica și prietenii. Dar care lucru interesant? E că muzica ajunge să dicteze ce prieteni să ai. Așa am ajuns să zicem că grupul ăla de acolo, e sunt De ce? Nu pentru că ascultă hip-hop, ci pentru că ascultă rock. Ăia sunt rapper, ăia sunt maneliști, ăia sunt punkeri. Uh, așa că îți va dicta Prietenii pe care să ai Mai devreme sau mai târziu uh, Dincolo de prieteni Îți va dicta stilul în care te îmbraci Lucrul tău așa. Va dicta ce haine porți uh, că adică ești... un rapper nu se bracă ca un manelist exact. Asta e clar, da că adică ar fi aruncat afară exact. din, uh, e, da, așa. e vorba de firme, de nume, de branduri, De așa. tot felul Îți va dicta ce haine să cumperi Unde vor merge banii tăi care dai pe haine um, Apoi, ce interesant e că după ce îți va dicta prietenii tăi, îți, va, îți vei alege prietenii în urma muzicii, îți vei alege lucrul tău, până la urmă am văzut cazuri, zic extreme, în care muzica chiar i-a -a dictat și uh, viața. I am avut uh, o prietenă care s-a sinucis doar fiindcă era fan Kurt Cobain, Nirvana, și într-un moment de depresie i-a urmat exemplu. Deci muzica te poate împinge până acolo încât să fii, uh, să dai, să lași chiar totul pentru ea. E, e ceva și uh, încă o idee care, care am văzut în viața mea, e muzica, uh, ce mesaj are muzica pe care tu o asculti, e mesajul pe care tu o să-l dai mai departe. Deci să fie clar că dacă asculți uh, dacă ești toată ziua cu ochii în MTV și eram într-o zi la suflac în centru, mâncam și... Mergeau acolo videoclipuri și mă uimeam să văd că din vreo 8 videoclipuri nu era unul care să ne aibă toată aceeași temă. Uh, ori vulgaritate și uh, sexualitate. Și atunci va dicta, până la urmă, și caracterul tău, uh, modul în care tu te vei comporta. Asta, asta, asta mi se pare mie. Și mesajul care tu îl vedea mai departe. Eu, eu spre exemplu, fiindcă ascultam mult, uh, ascult mult, de exemplu, la Cree Cross Rapper din America creștini, de acolo și ideea cu tot timpul mai agresivă cu revoluție cu... ei sunt, fiindcă stau într-o industrie destul de puternică în care nu poți să stea în picioare decât dacă vorbesc de hip-hopul creștin ca fiind o revoluție ca asta. și mi-am influențat și mine să văd creștinismul ca fiind o mare revoluție muzica noastră fiind o mare revoluție și... Bun, mă sigur nu te-ai te fi abucat de, de rap și de, mu de muzică dacă ai crede că nu are niciun impact asupra nimănui Asta mă sigur și tu ai crezut că vei avea un impact prin muzica pe care te o transmiți da. Bun, spunem te rog Când un creștin se întoarce la Dumnezeu Când un păcătos se întoarce la Dumnezeu Devine creștin Ar trebui să, aib să, să aibă Mai mare grijă ce ascultă Ce muzică ascultă Decât atunci când nu era creștin Păi în mod sigur Ca și creștin Ești chemat, nu ești rugat Ești chemat să reflect imaginea lui Hristos În generația ta și nu o să o poți face dacă, dacă nu schimbi uh, prietenii tăi, uh, și muzica care o asculți. Ca să vorbesc din propriul meu exemplu, eu când m-am întors la Dumnezeu în urmă cu 5 ani, ascultam foarte mult Eminem, Tupac, nes, tot, tot hip murdar și mi-o mintea în fiecare zi. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, câteva săptămâni eu continuam, continuam să mă duc la aceeași prieteni în fața blocului și tot ceea ce auzeam eu duminică într-o predică, pierdeam imediat în următoarele ca să stăteam cu ei. De ce? Pentru că ei se mai scuzau un pic, o scuze că am înjurat, că știu acum că am luat o decizie și, da, foarte mult nu o să stai tu singur, să influențezi 15 persoane, să nu mai înjure sau... și mă umpleau din nou. Și ce m a ajutat pe mine a fost să mă depărtez de circuit de prieteni, să caut prieteni în biserică și să renunț la care m-a tot. Practic am luat toate CD-urile, le-am spart, că m-am gândit de ce poate vor beneficia și alții după ele dacă le las întreg, o să asculte alții, le își bagă ei prosti, încap le-am spart, cd la care țineam, deci nu așa. Uh, am rupt casetele, că aveam și casete pe vremea la la familia, le-am rup, le-am aruncat și am zis ok, acum ce o să ascult? Și am început să-mi întreb, prietenii care aveam creștini, loc, mă, trupe care sunt, nu știam eu, primeam câte o casetă, mă ascultam, o ascultam pe aia până am adunat mai multă muzică. Bun, uh, ziceai ceva de casete. Uh, în momentul în care cumperi o casetă, pe bune o cumperi de unde, din locuri da. special amenajate pentru așa ceva, uh, tu sprijinești artistul respectiv. Da, în mod clar. Nu? Și atunci, ca și creștin, când continui să cumperi, de exemplu, uh, artiști, uh, cumperi residuri cu artiști din lume, noi îi sprijinim, nu? La urmă-urmei. E clar. Și noi, uh, uh. Asta e ideea, nu? Și le dăm o platformă mai mare pe care ei să de transmită le plătești, Tu le plătești cheltuielile, tu le plătești vilele de lux, marile petreceri, tu prin banul tot, care îl, îl investești în albumele alea care au un mesaj negativ ajut să se construiască multe cluburi, probabil se cumpără heroină pe banii tăi, vedetele alea consumă, așa ceva. E un lucru ciudat să văd că creștinii cumpără mai multe albume necreștine decât creștine. Și necreștinii cumpără mai multe albume originale decât creștini. Luăm foarte ușor chestia asta și, da, e un lucru adevărat. Uh, probabil că, dar avem această pretenție tot timpul să... Mă, noi nu avem muzică, de ce nu avem și noi trupe la MTV? Ce știu, să ducă mesajul, de ce nu avem așa concerte mari? E greu dacă, dacă nu ne implicăm tot să facem lucrul ăsta. Și primul pas îi în a, în a cumpăra album artistului care îți place și n a renunțat să mai bași bani, probabil, în buzunarul lui, uh, nu știu ce trupe să acum așa, mă refer din România care se văd, nu, nu ascult, ce știu, 50 cents zic așa sau uh, Eminem. O, Dar Oricum, deci ideea e să fiecare tânăr să înțeleagă că atunci când cumpără un CD uh, normal că... <laughs> e clar, banul tău nu la organizație creștină sau ce știu ce lucrare. Banul tău merge acolo în viluțele lor, merge în mașinile lor, în petrecerile lor în platforma lor, așa cum zicea Ted, fiindcă și ei ca și artiști au nevoie de o platformă care să-i susțină și să-i lanseze mai departe iar platforma aia se numește Bani. Și banii tuturor celor care contribuie prin cumpărare sunt acolo și formează platforma. Mersi mult, Ionu, stat, aplaudă. pentru timpul tău. Mai am încă un invitat care a studiat efectul din punct de vedere al fizicii asupra, asupra, pe care muzica are asupra omului. Așa că îl invit pe Dani Ciuciui, un mare fizician, chimist, matematician. Și etăcă, etăcă, etăcă. Ia lu, Dani. Nu, nu știu dacă mă consider fizician chimist. Partea chimist, nu știu dacă intră la mine. Chimist, nu? Nu, no, nu, no, nu. No. Atunci, când venea de la chimie, tot timpul îmi mie, tot reacții. Da, da, îmi plăcea și era dar... Erai pasionat. Da, e așa, câteodată. Trebuie când... să vă zic că am fost eu în America, apropo de chimie. Eram în clasa 9, am făcut prima oră de chimie. m așa, fain cu reacții. Ne-au dus acolo biluțe, uite cum se. Bă, așa faină a fost când -a aici direct, uh, tu m -a era lungă că tabla. Uh, ce chimie facem aici? Așa că chimia din America mai e faină. Bun. Uh, Dani, uh, da. și tu ai uh, studiat uh, efectul muzicii. Puțin. Uh, tu ești, cum să zic, viața. <laughs> da, toată viața mea mers pe munte, a, toți și, <laughs> și tăteam, primeam, am primeam. Da. Dar oricum, așa, ce, ce poți să ne spui din, din, <laughs> da. din, ce, din ce ai învățat tu în studiile tale de aprofundare? <laughs> da, și... de meditare și... Nu, ce pot să zic, cred că uh, oamenii de știință acum au ajuns să-și dea seama că muzica e de fapt mâncare pentru creier. Influențează în mod direct creierul uman. S-a făcut un experiment amat american, a făcut un experiment în, în state și au luat mai mulți subiecți. Au luat aproximativ 100. Da? Și de aia 100 erau toți, erau surzi. Da? Nu putea să audă absolut deloc. Uh, și au încercat, hai să vedem dacă putem să-i stimulăm prin uh, muzică. Și au pus o muzică, o muzică care, în care erau anumite versuri. În care susținea, te vei trezi dimineață și vei fugi. Da? Asta era versul. Bun, ei... Clar, fiind sursi, nu auzea deloc lucrul ăsta. Numai ce și dat seama în urma studiului acestea? Că după aproximativ o săptămână, după tot, i au pus uh, headphones așa la, la urechile la ure, toată ziua. Căști, și -o pus, pentru cei care au făcut francezi la școală. Traducere liberă, Și după o săptămână și-o dat seama, dintr-o dată oameni de științe, și seama ăștia se ridică dimineața și începe să fugă. Și erau sursi. Și ce-o demonstrat este faptul că muzica creează o imagine în creier, o imagine vizuală. Și, de exemplu, nu numai că influențează uh, creierul, mintea umană, ci și influențează comportamentul. Dacă veți vedea multe magazine, veți auzit tot felul de muzici. Aia nu -s la întâmplare, puseți studii sociologice și științifice pe bază căruia se pun acele muzici, pentru că influențează comportamentul de a cumpăra. Și asta e des folosit și în stat și... Și acum la noi. Um, ce e important, cred, Ted, în, în muzică este... Și ce e clar lucrul ăsta... Deci, vă dați seama, Ted, oameni care nu aud nimica, aud muzica e cu versuri și influențează comportament. Efectiv se ridică, ei aud. La Cum aud, muzică? Deci, surzi, aud muzica? Deci, când dacă surzi, nu aud muzica. Da, influențează mintea lor. Asta e ideea. Influențează mintea lor. Da, și în... creează imagini în vizuale în, în nivel, La nivel la psihologic. Nivel, la nivel mental. Și asta așa, s-a fost lucruri foarte care eu spart pe toți. Probabil că creează unde, unde care mintea le recepționează și... Așa se întâmplă, da. Și un lucru care probabil trebuie să avem foarte mare grijă cum spunea și Ionuț, că... Sau Seraia, acum că-l numește. Da, Seraia, S3. Îmi place Ionuț sau chiar Sorin să zic... Hai să pune la Seraia. Da, bă, Să bă, bă, bă, bă, E foarte important oameni din spatele muzicilor Pentru că ce se întâmplă și ce s-a observat, o, o remarcat și uh, Seraia Faptul că oamenii care ascultă rap se îmbracă ca și rapper da? oameni care maneliși, etc, etc se, se vede clar că viața acelei persoane, compozitor, autorii muzicilor Care oamenii ascultă, influențează în mod direct nu numai ce se vede, ci și interiorul lor Adică ceea ce ei cred, începe și ascultătorii să creadă ceea ce autorii și compozitorii cred. Da. -ce -ce -ce, modul în care acționează, începe și ei să acționeze. La fel. Pentru că se, se imprimă acea, acele atitudini, comportamente, crezuri în ascultător. În mod, e, e ceva ca și cum pe mine, poate unii vă zic, pe mine nu mă afectează chestia asta. <laughs> la fel, îmi place, am mai avut mai multe discuții de genul ăsta și spun, uite, merge de pe bloc și sar acționează deja gravitația asupra ta. Da, îmi pune. Și la fel o să acționeze și chestia asta. Și ca să închei, uh, când am fost în Germania cu tine, mai ții minte? Uh, când? În Germania. Prima dată când ți-ai luat mașina. Prima dată când luat vento. Ventul, da. Mă duc aminte. <laughs> Eu cu tine, navigând autoban. În Germania, <laughs> autoband. <laughs> autoband. Um, strecat, stăcut... atunci geamul la mașină. <laughs> da, sărim peste asta. Um, era, am stat la o familie și la familia, știți minte fata de acolo, asculta o, o formație intitulată Apocaliptico. Era muzică instrumentală, fără versuri. da. da. Eu, așa din, de la distanță când am auzit, am, mi s-a părut foarte, foarte faină. Da? Adică foloseau vioară, era muzică rock, dar m-a plăcut stilul. Și mi-am zis să-mi să -mi scrie și mie un cd cu muzică, să scot și acasă. Ajung acasă în România, uh, pun CD-ul, tocmai înainte am citit Biblia, am rugat, avem un timp de cu Dumnezeu și după aceea să și eu muzica asta și îmi pun muzica și uh, încep să ascult prima melodie. În a doua melodie deja am început să simt o presiune demonică în camera mea. Literalmente simțeam presiunea demonică și în timp ce mergea melodiile, parcă era mai apăsat și mai apăsat de muzica aceea. Și nu m-a venit să cred cât de mare influență are muzica instrumentală. Asta e fără versuri, Ted. Deci fără versuri. M-au afectat în mod direct și era... O venit presiunea demonică, care era autor, compozitor al muzicii acelea. au venit în camera mea. Și imediat a luat studiul l-am spas și l la Bun, um, Deci e clar că și tu ești de aceeași părere că odată ce o persoană devine creștină ar trebui să fie mult mai selectiv în ceea ce privește ce ascultă. Evident. Dacă de e așa mare influență. Da, pentru că ceea ce pui în viața ta, aia va ieși, aia va determina modul în care vorbești, modul în care acționezi. E foarte clar lucrul ăsta. Hai să mulțumim lui Dani, mulțumim Dani pentru... Acum, până o să trec și o să vă spun și eu niște idei. Dacă aveți experiențe sau ați avut experiențe cu tot așa influența muzicii în viața voastră și ați vrea să... Să spuneți, nu neapărat trebuie să, să spuneți numele vostru. dar trimiteți-mi la salem, la rădesor.ro aveți acolo pe buletin, trimiteți o experiență pe care ai avut-o ca știți ce era să dea seama, poate ai vă scoată muzică și te nerva atunci mai tare sau ce efect a avut o anumită muzică trimiteți-mi la e email și atunci vinerea viitoare să putem să împărtășim. Acum o să vă, am că o să vă spun și eu niște idei referitoare la puterea muzicii. Ați auzit uh, părerea lui Serai și lui Dani Vreau să vă dau un citat uh, care ar fi fai să-l să scrieți. Uh, e foarte interesant citatul ăsta. E din 1707. 1707 citatul ăsta. Și dacă știți scrie, bine ar fi să-l scrieți. Dacă nu știți scrie, nu știu ce căutați aici la tineret. <laughs> Dar uh, avem har și pentru voi. Andrew Fletcher, nu, nu are importanță cum scrie, poți să vedea, Andrei Fletcher, cum vreți tu scrii, Andrew Fletcher, a spus în 1707, în Anglia. Spune așa. Dăm să compun cântecele unei națiuni. Dăm să compun cântecele unei națiuni. A fost la o mare conferință citat, o citat asta. A zis. Dăm să compun cântecele unei națiuni și nu mă interesează cine face legile.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 Și o să vă rat puterea muzicii. O să, mergem la... o să mergem puțin în Grecia antică, cu filozofea gânditoarea. Și o să vă spun ce, încă de atunci se știa puterea muzicii, încă din Grecia antică. Filozoful grec Platon credea că unele forme de muzică aveau diferite efecte asupra oamenilor. Și l-a încercat să identifice formele și reacțiile care au fost cauzate de ele. Laton. antici credeau că muzica avea putere să vindece. Foarte interesant, făceau legătura dintre muzică și vindecare, în Grecia Antică. Un exemplu a acestei credințe este văzut în Apollo. Apolo este zeul, știți ce zeu este? Al medicinei și al muzicii. Apollo. ce care se va aștept, Apollo nici nu știut. Zeul muzicii și al medicinei. Au fost alți greci care au fost doctori și au folosit muzica în scopuri de vindecare. Un exemplu al doctorilor muzicali, Orfe Orfeu. Se spune că, să e un nume interesant, aesculapius, a dat muzică la oameni perturbați, emoțional. Veneau la el, el le dădea muzică. Se remediază, ascultă muzică. Chiar și matematicianul grec, Pitagoros, ce ne-ați făcut lui Pitagor, Nu știu ce ați făcut la școală. A folosit muzica cu pacienții lui cu boli mintale. El a fost doctor și un matematician și el l-a numit muzica lui Medicina Muzicală. Țineți minte, Pitagora. Muzica nu numai are un efect psihologic asupra oamenilor, dar are și efecte fizice de asemenea. Muzica are capacitatea de a cauza efecte fizice asupra trupului uman. Trupul uman poate fi considerat ca și un rezonant și ca un instrument ritmic, sensibil la muzică. Formele ritmice și liniile melodice corespund foarte apropiat cu caracteristicile similare în trupul uman. De exemplu, muzica, poate uneți auzit, este folosită și pentru a promova creșterea plantelor. Poate ați auzit, asta în unele sere se pune muzică. Acum, de ce? Pentru că există este un fizician francez, Joel Sternheimer. El compune o muzică care stimulează aminoacizii dintr-o plantă. Care produce și stimulează creșterea plantei. Ce interesant e următorul lucru. Dacă aceeași muzică stimulează plantele să crească, aceeași muzică pusă în căști la o persoană sau asculte, îl îmbolnăvește. Asta e ciudățenia acestei muzici. Deci oamenii care lucrează în sere trebuie să spună dopuri în urechi, să nu asculte acea, acea muzică pentru că dacă o ascultă, se îmbolnăvesc. Și noi vorbim că muzica nu are putere. O are putere, Se îmbolnăvească. Are putere să te facă și bine. Puterea muzicii. Sunetul este folosit în domeniul medical și ați auzit poate tratament ultra, cu ultrasunete. Ați auzit? Tratament cu ultrasunete cercetările au dovedit că tratamentul cu ultrasunet permite mase osoase și mase musculare să se vindece mai repede. Și că muzica are efecte asupra trupului și minții umane. Că are puterea de a manipula mintea umană prin fenomene psihologice introduse prin sunete distincte și are un efect anatomic cauzat de calitatea vibrațiilor undelor sonore, acționând și interacționând cu materia de care se lovește. V-ați dat seama de multe ori la reclame, ori de câte ori marele companii vor să-ți promoveze un produs. N-ați văzut că totdeauna leagă produsul respectiv de o muzică? Vă dau un produs. Coca-Cola. Ce muzică are Coca-Cola? Always Coca-Cola. Vi se pare ciudat? A, dar e ori legat. Voi când auziți Always Coca-Cola, voi vă dați seama. Sau melodia care la sfârșit se termine cu I'm loving it. Tonați, te așteaptă mereu. Pentru că știu un lucru, știu că dacă reușești să introducă în mintea ta o melodie, un generic ceva și tu poți asocia acea melodie cu acel produs. Orde de ori asculți melodia, te gândești la acel produs. Ce alte melodii le auziți voi? Cine vrea să mai zic alte melodii care vă gândiți la produsul respectiv? Au duceat minte de alte melodii? Tu, ama, tu ai o melodie preferată, spune-o? De la ulei De la florioli. el ia ea I feel good da, na, na, na, na. I knew that I was da, na, na, na, na. Bun și acum fii atent fie Fără să-și dea seama Când ea ascultă I feel good Am a se să gândește la floriol Floriol Ce alte melodii mai aveți și vă gândiți la un produs Mai zici? Știe cineva? Ce alte melodii mai sunt? Este cineva? David, uite, David. Zi, David. Care-i aia? Stai că Teo va cânta, Teo ia. Mai frumos și mai ușor, cu așa un ajutor, mister Propon. Bun. Așa că oamenii încearcă. Ei, ei ce mai, mai. Mai este ceva? Hai, una, una. Da, toată lumea. Mi-a zis, ma... mi zis mami să mă duc până la baie pe jor pentru că mi-a luat Dalin cel mai bun și cel mai fin și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură de noi. Cu Dalin eu i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Să aplaudăm, super. Așa că. Eu... Oamenii care lucrează în marketing, ei știu cum să promoveze un produs. Și știu că dacă cumva de acel produs, asta e de mult teoria asta, să legi produsul de o muzică. Pentru că muzica are putere. Și spunea și Dani, în, sunt compozitori care știu să compună muzi, o muzică care să te impulsioneze să faci mai multe cumpărături. Știu să emite anumite sunete distincte care să te încurajeze să cumperi mai mult. Ați auzit vă vreodată la, la un mall sau uh, la un magazin muzică clasică? Eu n-am auzit niciodată, ați auzit vreodată? Eu chiar n-am auzit dar de, Totuși, dacă pun toate genuri, de ce nu pune muzică clasică? Probabil că muzica clasică îi trimite pe oameni la culcare și mărg de la magazin, mergem acasă să dormi cări îi somn. Ori or, or studiați să vadă ce muzică îl încurajează pe om, să cumpere mai mult Dacă lumea Lumea știe în Grecii antici știu că muzica are putere asupra minții Și asupra trupului nostru Dacă muzica are așa o putere Oamenii știu asta Voi credeți că diavolul nu știe asta? Dacă noi știm, cercetătorii știu că muzica are putere, dar no, acum gândiți-vă, diavolul credeți că el e prost și nu știe că muzica are putere, e prost. Și veți vedea și în Biblie, veți vedea că el de multe ori a folosit muzica lui să se îndeplinească scopurile lui. Vă aduc aminte când Moise Moise și Iosua erau pe munte Moise primea instrucțiunile au primit cele zece porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu când s-au întors jos de pe munte ce-a spus Iosua către Moise? Iosua a zis aud un zgomot de război, zicea Iosua e gălăgie, e război și Moise care era mai deci, Iosua, asta nu e zgomot de război, să-i sune de muzică. Dar să mai ce muzică era aia? <laughs> că la Iosua îi că parcă e război. s nu vine părinții de multe ori în camele la tine. Ce muzică e asta? Parcă candida mai. <laughs> Iosua au crezut că e război. Iosua îi nu război, mă, e război, e muzică. Și când au mers jos, găsit. Oamenii cântau pe muzică, se dezbrăcau, era imoralitate, destrăbălare, și-au păcătuit. S-a folosit Satan de muzică. După aia au fost niște tineri care au fost duși în Imperiul Babilonian. Și nu interesant că Nebucanețar a făcut statuia aia, racheta aia, ditama de aur. Și nu interesant că la sunetul muzicii. era încurajat să se închine. De ce nu putea să... La lovitura de arc. La aruncarea unei bombe. Nu! La sunetul muzicii. Vor cânta. Și muzica te va ajuta să te proșterni la pământ. În fața chipului. Și-au fost trei. Shadrach, Meșac, Shabednego, care au stat ca un stâlp. să e muzică străină. O cunoaștem, nici nu vreți să o cunoaștem, închinați-vă voi, noi rămânem aici în picioare. Și veți vedea în Biblie de multe ori Dumnezeu folosindu-se de muzica Lui și diavolul știind puterea muzicii, Folosindu-se de ea. Vă pun o întrebare, dragi mei tineri, și gândiți-vă că împreună gândim astăzi. Avem două reguli la tinere, zice, când ne distrăm, ne distrăm. Când ne gândim, toți gândim. Ce a fost diavolul înainte să fie aruncat din cer? Cine știe? Lider de laudă și închinare. Ce credeți voi? Știe ceva despre muzică? Dacă citiți despre el, el era format din tot fel de instrumente. Cel nu mai trebuie să cumpere chitară, avea chitară în el. Mai trebuia să cumpere orgă, orgă era aici în spate. Era multe instrumente, dacă citiți, și Bila spune că era frumos. Cu toate instrumentele pe el, probabil. Așa că dacă cineva cunoaște... Ritmul, cunoaște muzica, înțelege arpegiile, notele, dacă le înțelege cineva. Pentru că atunci când diavolul a fost aruncat din cer, nu-i s-o șters memoria. Abilitățile muzicale. Erase. Delete. Delete. Next. Start new. Nu. a fost un delete. A fost aruncat. Nu no, și acum dacă el, marele muzician, el știe că cu muzica poți influența mintea oamenilor. Poți influența comportamentul oamenilor. Nu te-ai folosit de ea? O, te-ai folosit. Eu dacă aș fi diavolul și dacă, mai, dacă aș ști că nu mai am mult timp să-mi fac eu lucrare aici pe pământ să fiu eu șef și dacă aș ști că există o unealtă care pot ajunge în mintea omului și pot să-i schimb modul de gândire, modul în care acționează, aș folosi-o. Așa se face și diavolul. Și fără să ne dăm seama, el invadează în mintea noastră. Pe ce cale? Pe aceste două portițe. Care le mai curățăm din când în când, să auzi mai bine, scoatem ceara din ele, să intre puternic sunetul. Și muzica afectează modul în care gândim și afectează comportamentul nostru. Pentru că așa cum gândim începem să acționăm. Și așa cum începem să acționăm începem să avem niște obiceiuri. Și acum eu te întreb. Întrebare. Ce lași tu să intre în mintea ta? Ce lași tu să intre pe aceste două urechi? Ce mesaje lași să intre? Cu ce te hrănești? Pentru că nu-ți dai seama, dacă ești conștient sau nu, cum zicea și Dani, muzica pe care o asculți are putere. Influențează ori în bine, ori în rău. un singur așa -i. mulțumesc lui Gălin, că e de partea mea acum hai să vă pun o întrebare ce crede Dumnezeu despre stilurile de muzică? pentru că sunt unii care cred că Dumnezeu a adoptat și îi place un stil de muzică unii cred că în cer există doar un stil de muzică anăliștii cred că în cer se cântă manele Rapperii cred că Isus face rapper în cer cu îngerii. Și îngerii și ei. Everybody up in the house! Rockerii cred că Isus are părul lung și razeu puternic. <laughs> și veți vedea un lucru, e mitul asta că Dumnezeu are un stil, are un stil care îi place lui. El numai în stilul ăsta lucrează, numai în stilul ăsta vorbește. Dacă veți vedea, un anumit radio din Oradea crede că doar un stil, doar un stil e aprobat și Dumnezeu vreau să mă aprind un stil de muzică. Erau, era o perioadă în care, poate, probabil mai sunt încă în biserici, unde și în România mulți se gândeau că s ai tobe în biserică și să ai chitară electrică este de la diavolul. Diavolul a inventat tobele și fratele diavolului a inventat chitară electrică. Când s-a introdus în biserică, așa au crezut. Și oamenii care au început să cânte la tobe și chitară electrică au fost discriminați. Și Cânți cu instrumentul diavolului? Diavolul se o folosește în biserică. Mă știți care e ideea? Ei spun așa, orică orga din cer, Orga Dumnezeu a adus-o direct din cer, din tronul, a la om. Dar știți care e interesant? E interesant faptul că atunci când Orga a fost introdusă în biserică, prima dată, în istoria bisericii, toți oamenii se la acolo, că la orgă, ești de la diavolul, ce sale acolo atât clape? Mă, diavolul poate inventa așa. Așa a fost la fel când s-a introdus Orga în biserică. Orice, au fost, orice schimbare s-a produs tot timpul uh, când o generație a vrut să aducă sunetul acelei generații să fie relevantă și să cânte pe sunetul acelei generații, totdeauna au fost cineva care s a băgat și nu-i bine. Pentru că dacă observați psalmii, dacă citiți psalmii scântări, traducere, psalm egal cântare, tradus. Dacă veți vedea un lucru, nu este pus niciun psalm pe niciun în stil. Și un stil, nu veți vedea, stilul rap psalmul 1, ferice de ce? Ați făzut așa? ceva? Fiecare psalm este răsat liber ca fiecare generație să-l pună pe stilul de muzică agreat de generația respectivă pe notele pe care ele vor să le pună nu sunt puse nici note Păi te, sunt atunci nu sunt că e psalm, cântare E de cântat, nu e de recitat, dar e fără note. Păi știu, pentru că fiecare generație trebuie să pună pe ritmul și pe genul lor. Așa că Dumnezeu nu are neapărat un stil care îi place, care îl adoptă. Dumnezeu numai Dumnezeu a rapului. Sau... Nu, Dumnezeu place toate genurile. Cred că în, în cer vor fi tot felul de genuri de muzică care ne vor și sca și de toate. Tot felul de muzică Acum nu știu, marea mea întrebare este, nu știu, nu cred că vor fi manele, asta e părerea mea personală și nu e biblică, dar e părerea mea personală. Acum voi, voi puteți să dovediți Biblii dacă credeți că va fi, va fi în cer manele. Dacă Dumnezeu îi plac toate genurile, atunci ce ar trebui noi să ascultăm? Și se pune mare întrebare... Și e pusă de mult timp de creștini, e pusă de, de mulți oameni. Și anume, ar trebui creștinii, asta e întrebarea, deja o știți, ar trebui creștini să asculte muzică interpretată de ale creștini. Fiți atenți! Noi avem în România o emisiune TV copiată la geată, copiată, nu știu cum să spun De la American, American Idol La noi, a dat un alt nume Megastar la, la megastarul American American Idol Mi se pare, la sezonul trecut A fost o melodie Care au cântat-o toți Care au rămas ultimii 12 Mi se pare, au cântat-o melodie și au cântat o melodie, și anume cantanta de hillsong, compusă de Darling Check Shout to the Lord. La megastar american, American Idol, 12, cei mai buni rămași au cântat Shout to the Lord. Voi vă da seama? Pe, în românește cum e? Strică-tre tine. La megastar star, Shout to the Lord. Au cântat toți Și mi-aduc aminte. Care au fost, uh, comment care au fost. Ceva parcă nu e ok. Ceva parcă nu a fost. A fost bine din punct de vedere muzical. A fost foarte fain, că vocile erau super faine, dar ceva, ceva nu-a fost. Ceva nu-a fost ok, ziceau oamenii care au ascultat-o. Ce așa mi se pare interesant. Pentru că nu-i cântată dintr-o inimă curată. Dacă muzica are așa putere și v-am spus că nu avem timp să discutăm astăzi toată puterea, poate vom mai lua încă, poate vinerea viitoare dacă o să fie destule scrisori de la voi pe e-mail, reluăm și mai, mai ne aprofundăm în subiect. Dacă muzica are așa mare impact, oare n-ar trebui noi să fim atenți ce muzică ascultăm? că adică, că tu ai venit la mine în birou sau la mine acasă și ai intrat în calculator, n-am calculator în cameră, dar să zicem la mine la birou. Și ai vedea că am uh, BG mafia. A vedea că am la familia. Cum intri, uh, cum intri în birou la mine să vorbim, tu auzi? Dăm nopțile înapoi și zilele cu soare Uh, nu știu ce, ce ai crede tu, cu ce se hrănește liderul tău de tineret. Ei, de dacă eu aș merge la tine în cameră și aș deschide calculatorul tău. Să amedeam pe treiul tău pentru 5 minute, să văd ce este pe el, să ascultăm împreună muzica pe care tău asculți. Ce aș crede eu despre ce ascultă tânărul care vine la seara de tineret? Poate ai fi mândru să mă arată în Poate ți-ar fi rușine. Dar vreau să spun lucru. Indiferent de faptul că ți-ar fi rușine sau nu ți-ar fi rușine, adevărul este că tu ești influențat de acea muzică. Încearcă să pui biogimafia Mafia și încearcă să intri în prezența Domnului pe biogimafia, Mafia. Slavă ție, Doamne! <laughs> încearcă! Încearcă să pui și să intri în prezența Domnului. Să te rogi o oră pe un CD biogimafia. Mafia. O spun eu că n-ai putea. Înseamțează că sunt două lumi care se luptă. Sau încearcă, încearcă după ce stai o oră în o daie de rugăciune, încearcă să pui la familia după o oră după ce stai în o daie de rugăciune, să vezi cum simți și ce simți. Pentru că muzica are un impact. Și muzica de generații schimbă gândirea oamenilor. Pre cuvinte și muzică. Și noi vom putea să continuăm să acționăm ca și cum nu are muzica niciun efect asupra mea. Uh, are. Și venim la biserică și vreau să avem, acum ne închinăm Domnului, folosim muzica lui Dumnezeu. Dar inima noastră e poluată, mintea noastră e poluată cu ce? Cu idei, cu gândiri, cu comportamente care nu aduc slavă lui Dumnezeu. Și așa că, în seria asta, eu aș vrea să vă dau, vă dau un proces pe care să evaluezi muzica ta. Și procesul ăsta se numește 3D. E ușor de reținut pentru că e 3D. Totul mai vrea în 3D să joace. Acum mai vrea în 2D. 3D. Este 3D? Jucăm, ne? 3D. Așa că 3D-uri care aș vrea să încep să-ți evaluezi muzica pe care tu o asculti. Acea muzică Va produce în tine anumite atitudini și cum spunea și Ionuț, vei ajunge să faci lucruri care nu te-ai gândit că le vei face vreodată, datorită muzicii pe care o însculți. Primul D, la 3D primul, de, 3D, primul este descoperă. Foarte important este să descoperi cuvintele cântării. Pentru că dacă tu zici, eu nu mă ascund numai la ritm, mulți tineri să spun, Nu mă ritm, așa place noi. Tocie, tocie, tocie, tocie, tocie, tocie. Dar trebuie să încep să asculți ce cuvinte îți introduc în minte. Pentru că în, dacă continui repetat să auzi acea melodie, o cânți tu după aia. Și nu vi s-a întâmplat vreodată să asculți o melodie pe tramvai? O melodie care e des folosită, cum era într-o perioadă, de ce mă minți, de ce mă minți, știi? Și era acolo de ce mă minți, de... Și mergeai acasă și fără să-ți dai de ce mă minți, de ce? De ce mă minți? ce mă minte pe mine? <laughs> și fără să-ți dai seama, fredonezi, că auzi. Acum, vă dați seama, eu nu... Acum vă încurajez când mergem la... Mă într-un magazin la lot, o să Căști. Să ne protejăm. Și vin colegii, dau mâna gândit, ce faci? Vorbim afară, că aici mă poluezi. Dar sunt momente care tu decizi ce muzică zică pui. Deci, sunt momente când tu decizi să mergi într-un loc pentru că este anumită muzică acolo și mergi acolo și tu singur. Așa că primul D este descopere. Descopere cuvintele acelei, uh, acelei melodii. descoperă mesajul, ce transmite acea melodie. Pentru că fiecare artist transmite ceva. Mai sunt cântări care, cum să zic, le învățăm când suntem la grădiniță. Dăm un exemplu. Podul de piatră s-a dărâmat a venit apa și l-a luat toți copii. Vom face altul pe mai jos, altul mai glabnic și mai frumos. Și atunci ne gântim la mesajul cuvintele și eu faci un pod, așa. Mesajul! Îl faci un pod. Bun. Asta e mesajul cu cântările. un pod. După ce descoperi, descoperi cuvintele, după aia descoperi tot la de după ce descoperi, cum descoperi ce sentiment îți provoacă melodia asta. Pentru că îți provoacă un anumit feeling. Acum, noi la melodii, dacă uitați-vă la... Uh, noi în melodia la Justin Timberlake sau Britney, ce încearcă ele să emană? Ceva senzualitate. nu e așa? nu te simți mai sexy. Oh, dar de când? Parcă altfel vrei să stai, nu știu... Știi? Și descoperi. Pentru că până acum nu ți-ai dat. N-ai știut de procesul acesta de evaluare a unei melodii. Descoperi. Ce? Ce mă face să mă simt? Știi? Sau, de exemplu, de ce credeți voi că la ăștia, la imo le place un anumit, un anumit stil de muzică? Adică, provoacă un feeling. Adică, provoacă feeling-ul da, e repede cuțitul. <gură> Știi? Sau. Sau, sau ești de vrei să fii așa, e un feeling de la descurajat, depresiv, e un feeling, știi? Așa că primul d de descoperă, descoperă, până acum nu ai descoperit, până acum te-a lăsat așa dus de așa e muzica, descoperă. Ce cuvinte și ce feeling îți dă. un exemplu, podul de piatră ce cântăm de pe piată, după ce am gâtat, ce feeling ne-o dat? O feeling așa de meșter. Ne construim. E bun. Deci ăsta e bun. Deci e ok. Asta e feeling de meșter. E bun. Construim pod. Amin? Peste crisi. Bun. După ce trecem de punctul de descoperim, mesajul, cuvintele și sentimentul care ne-l dă, după aia, a treia îi discerne asta e D. Asta e următorul de, 2D. Pentru că 3D. Discerne. Ce se discerne? Ei răspunsurile de la... primul de Descoperă. Și le pui cu standardele lui Dumnezeu. Pui împreună cu standardele lui Dumnezeu. Bun. Și vezi dacă... se potrivesc. Dacă sunt în conflict rămâneți de văzut la punctul următorul de dar dacă atât vedeți dacă se potrivesc când asculți asculti când când ne Justin Timberlake mesajul pe care iei de senzualitate și ceea ce spune acolo și citești pe Pavel citești să vă purtați cu toată curăția toată sfințenia eu vă spun eu că cumva nu, nu se potrivesc nu se potrivesc să că discerne. Și după ce discerne, să vezi dacă se potrivesc cu standardele Lui Dumnezeu sau nu se potrivesc cu standard, standardele Lui Dumnezeu, mai intră în chestia asta că discerne o să vă dați seama de un lucru, că am încercat și eu. Să un lucru. dați seama că, mai se potrivesc la patru puncte, la unul singur nu se potrivește. Vezi, a întâmplat vreodată, până dacă nu era fraza aia, mă, cine-a pus să zică fraza aia acolo? Vă dau un exemplu cum e cu un pic. De frază nepotrivită. Să zice că okay, uh, e ziua lui Ludovic, că toți veni sărbători ziua lui Ludovic la mulți la mulțan și punem în, facem tort mare, fa, băi, fine, super fine, tort cu lumânări, tot, cântăm mulți ani și zicem, Ludovic, te rog eu, sărbătești tu prima, fierde! E așa de bun, totul extraordinar. Numai că, Ludovic, am pus un pic, o treabă de șobolan în el. Atât, un pic, n-am pus mult. Am pus mult nec, că nu vrei să. Ăsta. Un pic. Ce-ar fi fraier să încerce? Dar nu un pic îi. Dacă prinzi tu feliaia. Te-ai pus. Te-ai pus. Așa că e doar o frază. Numai acolo, în al doilea vrei scrie să te culci cu nu știu cine. Numai în al doilea verzi. Dar primul verzi zice că ce faine viața să sărbătorim. Puțin, puțin o travă. Nu trebuie mult. Un gând. Un gând, asta trebuie. După ce primul de descoperă, al doilea de discerne și al treilea de, My God, ne apropiem de încheiere Al treilea de decide. Descoperă, discerne, decide. Acesta D va trebui să decizi dacă vrei să asculți muzica asta. Tu decizi. Tu singur decizi, bazat pe dovezile tale, dacă vrei să asculți muzica asta. Dacă trebuie să faci cum făcea Boboc și el la mărturie, eu ne dat, când ascultai la familia și când venea maică sa, tot timpul uh, ce puneai? Puneai stop să ce puneai când erau în jurătorile? Opreai. Opreai la în jurători. Dacă tot timpul trebuie să oprești caseta sau CD-ul uh, de vreo 10 ori în timpul melodiei, tu, eu cred că singur poți decide ce trebuie să faci cu muzica aia. Nu trebuie să spun eu. Descoperă? Până acum ai fost așa, muzica e muzica, nu mă afectează pe mine. Ai, nu are putere. Să schimbe modul în care gândești. Și vreți, când vine Iisus Hristos, știi ce Iisus vrea să facă? Zice, vrea să ne transforme prin înnoirea minții noastre. Pentru că așa cum gândești, așa o să fii. Și dacă diavolul știe asta, el știe asta. De-aia te lovește în nivelul minții. Și cu muzica ajunge în mintea ta. Și zice, mare lucru ascult și eu. Păi, trebuie să știu și eu cultura de astăzi. Trebuie să înțeleg și eu ce se mișcă în țara. Nu? Și nu-ți dai seama că ușor, ușor ideile celor rău devin parte din mintea ta și tu începi să acționezi pe baza ceea ce a fost inserat în mintea ta. Că Duhul tău este... Se numai, absorbe ce primește, absorbe ce primește. Ce mare lucru în noi ce absorbi, Și absorbi. Așa că descoperă, discerne, punele cu standardele lui Dumnezeu. Să vă spun că e ok. okay. punem, de exemplu, podul de piatră. Facem testul pe podul de piatră, v-am spus, discernem. E ok? Ce zice Domnul să construim poduri? Este ok? Ok. ok. Nu intră nicio atitudine negativă cu cuvântul lui Dumnezeu, nu zice nimic împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Păi, domnule, decidem. Îl și pe copilul nostru. Vine Teddy Junior, vine Călin Junior, Boboc Junior, când o să vină, Boboc Junior. Îl să cântă de de gândâie. Mama, tata. Și atunci îl învățăm și pe copilul nostru. Podul de piatră. Pentru că am trecut prin testul evaluării cântării. E ok. E ok. O ieșit curat. O ieșit curat. Ei, de, dacă mă aduce noi astăzi aici, am vrut să aduc, să ascultăm. că puteam trece testul ăsta, să aducem melodii. Mai se să facem aici la biserică. Faceți pe acasă chestia asta. Muzica de care o veți. Să punem așa top 10 de la MTV, la actuală. Să dăm prima. Pac. Să ascultăm cuvintele, mesajul. ce la doi. descoperăm ce, ce feeling ne dă, ce sentimente ne dă melodia Trece Trecem la discerne. Vedem, e ok cu cuvântul Domnului, cu standardele lui Dumnezeu, după aceea la decide. Fiiți atenți. Care credeți că din top 10 câte credeți că ar fi trecut testul ăsta și la decide ar fi fost e bun să asculți. Câte din 10 credeți voi Vă las pe voi să faceți asta acasă, să vedeți. Top 10 MTV. Câte ar rezista la testul ăsta? Pentru că dacă nu faci testul ăsta, te lași în continuare poluat. Și nu-ți dai seama, începi să gândești ca lumea. Și știți când ești ca lumea? Nu când te îmbraci ca lumea, nu când vorbești cu cuvinte cool ca și lumea, ci ești ca și lumea când gândești ca lumea. Păcești ca și lumea. Când gândești că ea. Seara asta. Ai oportunitate să te trezești și să realizezi că tu, fără să dai seama, ai fost influențat. De cel rău. pe muzica pe care o asculti. Și să te schimbi. Sau, sau poate vei veni și vei zice Înțeleg care putere muzică, dar eu sunt mai puternic ca voi toți. Eu scut muzica nu cu capul, nu cu inima, bă. La mine trebuie la inimă. Nu că tu nu ești om ca noi, deci ești un robot. Tu te poți programa să nu te... tu ești imun. Nu lăsa pe deavol să te mințească. Nu lăsa. Haideți să ne rugăm.